بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله خاص فنون د الله تعالی امداد واړو و شروک کولو کې الرحمن چه رحمان دې رح الرحیم رحیم دې الف لام میم د دې په حروف معنا باندې الله کوي احسب الناسو ای گومان کوي خلق یو ترکو چه پریب هو د لشی بغیر امتحان اي يقولو چې د دوی وجن چې دوی وایي ا ما نه ایمان راوړې دې مونږه او هم لا یوټنون او حالدا چې په دوی باندې ازمایش ازمایش بنشي کې دې نه په دې مشکلات راځي مشکلات بخامهخه په دین ته وړي ول وخت پتن اللينا او یقینا ازمایښت کړو امتحان کړو مونږه پاکستانو من قبل چې دوی نه مخ کې و بالا ياله من الله كَوِي دخامامخ اللَّهُ کوي به الله تاال الذينا کسانو ل ص د غوج د اشتیاوي والله یاله منقاذیم او خاامخخ کاره کویبا درغجننو لرا مشکل راوللي الله کاره او پکاره معلومي خلکو تخي حبه ا غمان کوي الذينا کسانعملونهسي آې چې عملونه کوينا ا س کوونه چې بج شي دوی د عذاب زمونږ نه سا اما یخکومونبد د اغ پصله چې دوی دو کوي منکانه یا هغه سو قیده لري یقین لري لقاء الله دپېشي د الله تعلاته په ان نو یقین عجل الله لا آین نټ د الله تعالی خامخارات مخارت ل کې د وغ سمی او اغه الله پاک هرڅ او لري او په هرڅ په ويا دي او من جاهد او چا چ زان کو کړه کوشش یو کا ف انما پيقنل يجاهدو کړه کوي معنا تکلیف کې اچي لنفسي زپا دي فائدې د خپلې چې کم تکلیف چا تیرګ فائدې ځاند پارشه ان الله ييقن الله پاک الله غني خامها بي پروا دي انل عالمين د و عمل کول دی تمام مخلق خلقونا اللہ پاک ضرورت خلق کئی کئی کئی دی ضرورت نیشد عمل کولو چه خلقی کئی کوي کئی والذین آقا سانا منوچ ایمانی راوڑی ری وعانلو صالحات عملو نی کردی دی نیکی یعنی برابر د سنت د نبی پاک لانو کفرانا نخام خوابا لاری او بے رجو منگا انہم دو دینا سیعاتیم گناہونا دو دی گناہونا دے لاری کم او بے رجو راچول والله نجزي یا نهغم او خام مخه بدله به ورکلو مونږ دوی ته اخ لوي پیرښسته بدله د غې نهکانوی عملون چې ودی عمل کوون کې چې کوم عملې کوو هغې نهښایسته بدله والله ورکموه ساینل انسانه او حکم کړړی د کلک موږ انسان تا کلک حکم کوې د مونږ انسان تا د والې د د مور پلارار په باه کې مور پلار سره حسنان در خقوالو خلق حکم مداکڑه ده انسان تا جمورتلا سرا خقوا و این جاہ داکا او کچی دوی کوشش کئی تا سرا زور چلے فتا بانده لے تشریق بھی دو پارده دی چه شدیق جوڑ کرده ما سره ما لئی تا لکبی ہی علمان اغسوک چه نشتتا لر دیاوی پا شرکت بانده اس دلیل پلا توته او ما نو خبر ای چې دا دیدوارو چه شرک در د مور پلار خبره خبر ای مامانا ایلی مر ما تا پیش کېدل دل استاسو ماته ما تراتلند استاسو تا او نب دیو کن نو خبر بدر کوم تاسو تا بی ما کن تم تاملون پا آغا ملونو چه تاسو ای کوی والذین آو کسان آمنو چی مانی را وڑی دی وانل صالحات اعمال نه کڑی دي نیک یعنی برابر د سنت مطابق لنو دخلن نحم قامخاب داخل کوم دو لرا الصالحین په ډله د نیکانو کاملانو کې مکمل کامل نیکانو ډلو کې داخل کم وان الناس او بازي د خلقونه منغش دی یقول چوئی ا من آغسو نا ایمان دا وړه دی مونږا بالله 팔ا باندې ایزا او دیا نو هر کله چې بد ورته لېشي تکلیف ور کړې شي بالله پلازه الله تعالی کې جال کتنا تناتې ګرځئی پتنا د خلقو تکلیف د خلقو کازاب الله پشان د عذاب الله په دین کې لګ تکلیف ور شو هو هو تاسی شو لکه چې الله ولا ذا ولا ان جاء نصر او پچیر تا راشی مدد او می رب کا داتا رب دستان لا یقولن ها مخاوی فی اننا کننا معكم یقینا مستاس وملغریو موختاصر ملغریو او الیس الله او آیا ندے الله تعالی بعالما خبر لرن کے خف ہوئی بماتی صدور العالمینا باغ خبر او چپ سینو دے خلق کی دی خام خواب اخکار اکی او خام خواب اخکار اکی اللہ اللذین آکسان آمنو چی مانی را وڑی دے وَلَيَّا لَمَنَّ الْمُنَا فِيقِقِينَ او خام خواب اخکار اکی اللہ پاک منافقانو لرا وقال او آووی آکسان کپرو چی پوپری کڑدے لِلَّذین آمنو او کسانو تا چی مانی را وڑی دے اتبعو سبیلنا تابیداری اوکڑی در لا ریزو مونگا یعنی مونگ پسی راشی ول نحمل خطایا کم او پورت بکلو گناهون استاسو دا دین خبرې پریده کپا دی که گناه وی من پسی راشی مونگ پسی راشی مونږ پس استاسو گناه او چد کو مونگ استاسو در آزار گناه شو وما هم بی حانیلینا او ندی دوی پورتک کون که دی گناه لر من خطایا هم من خطایا هم دو دوی گناهون دوی من ش هشي ان نه هم <مترجم> یقین به ل کاګونه خاامخه د روغوي د روژدي والله یحم <سلام> ل نه او خا مخبه کورته کوي دوی پټ خپل پهګناغوګوج خپل ستاله ما طالیم او بوج پیټې د گمرا کولو سره د پټی خپلونا ن سوک گمرا ګومه کړي دي د هغوی او جدی بو جم پدای ولا یسالو او خامہ قاب ور پښتانه کی دی شی د دوی نا یومل قیامت پرز قیامت کی اما کان یبترون داغه چې دوی سر درو جوړول ول وقدرسلنا او یقینا لګل یومغا نوح النوال صلوات والسلام الی قومه قوم داغه خپل قوم تا بل بفيهم نوثار شو وخت تیږه پاغوی کی الفا سنت زر کلونا الا خمسین عاما مگر پانزوس کالپکی کم یعنی نحن نمسو کالپکی نوح علیہ السلام تیر کو دعوت دید دین ور کاؤ توجید مسئلے کاؤ فا اخذهم الطوفانو پس اونیو دیلر الطوفان وهم ظالمون او دیو ظلم کاؤن کی فا پس بچ کرو ممک دی نوح علیہ و اصحاب السبینہ تے او اغا خلق چکو کشتے کی ہو کشتے والا و جعلنا ہا اوگر سولمونگا دعوی کیا آیتا للعالمین عبرت کسا دفا در طول و خلقو دے عبرت واکان و تا مقرقب کسا طول مخلوقات تا او لگلی امونگ السلام ایدو قال کلچ ویلیو وی وی وی دو لقومی اقفال قوم تا اعبدالله اعبدالله بندگی خاص کواید اللہ تعالی واتقوه اویرگی دی اغنا ذالکم خیر لکم داب و غرمی تاسو لرا ان کنتم تالمون کچیر تاسو فوی گئی انما یقینا تابدونا بندگی کوای تاسو عبادت کوای تاسو من دون اللہ سواد اللہ تعالی نا بید اللہ تعالی نا او سانند شکلونو جوړ شو شکلونو نماز نه دیو کړی دا و عبادت کوي و د خپل کو نو جوړوي تاسو اېکند دروغه کسی کسی اور پرته چې د ذاتی کړی دی ذاتی کړی دی ان الذين یکنا کسان تعبودونا چې بندگی کوي تاسو من دون الله بغی و الله نه اغوې الله نه سیوا چې دا غوې عبادت کوي لا یملکونا لکم مالکان ندی طاقت نه لری تاسو لارا وس نه لری تاسو لارا رزق اند روزي د قراد درکوولو پبتغو پبتغونو الټوي تاسو اند الله یا الله سره رزق رزق ارزۍ واحدو او بندگی خاصوله دی آغا بندگی او په د الله خالص وشکرو له وو شکر کوو دی آغا شکر وباتي آغا ایلیه او خات اغطا با ترجون تاسو برزولی شایی و اپس بشیغیطا و این تو کذبو او کچر تاسو دروجن کوی مال را تاسو ما دروجن کوی اللہ ربی کریم وردوی وردوائی تا قد کذب امامون و این تو کذبو او کچر تاسو دروجن کوی مال را تا قد کذبا نو یکینا دروجن کلیو امامون دير امتون ودالو من قبلكم مخي استاسونا ان رسولانو الله رول ودالو پیغمبران درو جن کړي دي وا ما على او نشته پر رسول باندې د الله په پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسل احکارو دی کا بیانو کا رسو او کا بيان او کا مطلب او رسوا او لم يرو ايا او دي نغوري كيف يبدئ الله الخلقا جس اول پیدائش کرے دے اللہ پاک دے مخلوق نہ پوری د چړم به مخلوق الله پیدا کرے ثم یعیده بیاوب دوباره پیدا کړي اللہ پاک ان ذلک یقینن دا کار علاللہ فاللابند یسیرن دیر آسان دیر پیدا کول قل ورتو یا يصير اجر ری بل ارض دنیا کی پزمک کی بنظورو پسو گورتا سو کیپ بدل خلقہ سرنگا شوروکڑے دل لاپات پیدائش ان اللہ بیا با اللہ پا یونش اور نشات الاخرتا پیدائش کوي پیدائش روستانه قیامت کې ان الله یقین اللہ تعالی الا کل شیء قدير هر شي زباندي قادر دي قدرت لغون کې دي يعذب عذاب ور کوي سزا ور کوي ميه يشاء اوچا هغه چا چې غوړي الله ويرحمو ميه يشاء او رحم برکوی پا غچا بانده چه او غاڑی اللہ و ایلیه تقلبون او خاص اغتب او گرزو لی شیطاسو وما انتم او نئی تاسو بے معجزین آجست کون کی الله تعالی لرا تل ارد پا ازمکا کی و لا پی سمای و اسمان کی وما لکم او نشت دی تاسو لرا من دون اللہ بغیر دی الله تعالی نا سوا دی اللہ تعالی نا من وادیین هیس بچګون کې دوست ولا نشئ نو نه مددګار ولذین کفروا او آکه سان چې کوفر یې کړی دی بیاات الله ایتونه د الله تعالی ولقاء او ملاقات د الله تعالی اولئکا دغتسان یئسون امید دی من رحمت دی رحمت زمانہ او اولئکا قسان لهم دوی لر عذاب علیم عذاب دردنا کرے فما کانا نو نو جواب قومی ہی جواب قوم دو اغا ایلا مگر ان قالو دا چی دوی اویلا او قتلوهو وجنی دلر ملکی او حرقوهو یاو سیزوی دلر پورکی فا انجای ناغو نو بچھوڑو منگد دلر فا انجاو من النار بچکړو کرو الله را اللہ تعالیٰ دی اورنا فا ان پس بچ الله اللہ دل را مینن ناری دی اورنا چا غنم اور بلکڑو عبرائیم علیہ السلام در پشاند دوزر اللہ غنبچ کا این پی ذالک یقینا فدیگی لآیات دیر عبرتو نا دیر دلائل دی لی قومی یومنون دا پا قوم چې ایمان داوری فقال او عبرائیم علیہ السلام اینمات قلسوم یا فینان جوړکړی دي تاسو نیولې تاسو مین دون الله سوا د الله تعالی نا او قانن معبودان پتا عبادت کوونکی کوي د غیر الله مودت پای نکم د پار د دوستانی په مژ استاسو کې محبت واجب تاسو تر میاندا تل حیات دنیا پر ژوند د دنیوی کې دنیا ژوندګۍ کې سوم یومل قیامت بیابا پورز قیامت کے یک پرو باغکم انکار با کئی باز استاسونا بے بازندے باغکم و یلعنو باغکم باغاں او لعنت بہو ای باز استاسونا پا باغو باندے و مأواکم انارو او استاسو زائی پور دے و ما لکم او نشتتاسو لرا من ناصرین ایسو مدد دونگے مددگار ف آمن تو پس ایمان اختار کرو اغطا لوتو لوتا لسلاة والسلام وقال اوئی اینی یقیناً زا محاجرون محاجرون یقیناً زا حجرت کرون کے اما الاربی طرب در بستلتا انہو یقیناً اللہ پاہو والعزیز الحکیم اغزرور حکمتنو والده ووہبنا له اسحاقا او او بخل و منگا یعنی بخشش ورکر و منگا السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام و جعلنا او خاص کل و منگا او می گرز و لگی او می گرز و لگی کی زرریتی هن نبوتا و والکتاب و کتابنا آت و آتیناهو او ورکر و منگا دتا اجرف و بدلد دا که دنیا پا دنیا جی وَإِنَّهُ أَوْ يَقِينًا دَبَّ فِي الْآخِرَةِ بِطَرِقِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَمَخَ د پورا نیکان ہونا بئی وَلُوطًا يَا تړې لُوطَ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِذْ قَالَ لَكُمْ وَقْتُهُ يَوْلُ لِقَوْمِهِ صَمَخَ ظَلْتَ إِنَّكُمْ يَقِينًا تَعصُوا لَتَأْتُونَ خَمَخَ رَاتَ لِلْقَوْمِ تَاصُ الْفَاحِشَةَ بَتَّارَئِتَ لِوَاتَتْ مَا صَبَتَكُمْ بِهَا جوړان دیوالې نه ده کړستا سونا باغبان دې من احدن اچا تبط بط تی لیوا تا سونا نده کړي مینل علني نه ده خلقونا ا انكم ايا تاس ولتا سونا رجالا راسل کوي نري نوتا سړوتا وتقتعون او بندا وي لاري شفي کوي وتاتون او راتلل تل کوي تاسو تينا ديكم المنترا و مجلسون خلوکی پا بدو کارونو تا و مجلسونو کی بد کارونو کوئی ناروا کوئی و ما کاننو نو جواب قومی ہی جواب دے قوم دادو قوم سر ایس جواب نو اِلَّا مَگَرْ اَنْ قَالُو مَگَرْ الله اُوِیَلَا اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ رَاوْلَ مُنْتَ عَذَابِ اللَّهِ اِنِ الْقُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ قَدْ شَرْتَ ربی اے رب زمان انصرنی مدد اکرمہ سارا للقوم المبسرین و مقابل در قوم پا ساتھ کونکو کی و لما وحر کل ججا اتراغلل رسولنا ملائک زمانگا ہی براہی مئبری ملی سلامتا بالبشرہ فزیری سارا اشخبری خوشحالی ورکو قالو اویدوئنا محلکو یقینا نمونگا حلاک کون اہل ہا دہی القریہ تے اسی دون کے ددی کلی لارا ددی کلی اسی دون کے منحلہ کو اِنَّ اَهْلَهَا يَقِنًا اسی دون کے ددی کلی کانو دی غالی من ظلم کون کی قالو اویل ابراہیم علیہ السلام اِنَّ تِيها یقیناً پاگی کلی کی لوتا لسلاة و سلام دے لوتا لوتا لسلام دے قالو اویل دے ملیکو نحنو مونگا آلمو خا خبریو خفوئی گو بی من پیا پاغا چاواندی چه پاغی کی دی لنو نجی یننهو نخام خواب بچکیو اغلرا و احلهو او دیاغا کورنی لرا اِلَّا مرآتو مگر خض دیاغا با نبش کیجی وي با کاند وی با خضا من الغابرین دفاتی کدون کو نپا عذاب کی ولم ماور کلا انجا چراغلال رسول الله ملایکه زمونږه لوتان لوت علی السلام تا سی ابهم خپکړې شو بهم پاغوي راتلو وضاق بهم او تنگې شو پدوي باندې زر ان زړه زړه پښتای نه زړه تنگ شه د لوت علی السلام چې میلمانه راغلا او ډېر خپش وکاله کانو په شکل راغلو وقالو یې دی میلمانه لا تغتمي يريغا ميريغا ولا تحزن او مخبقيغا غم جنكيغا ما ان منجوكا يقينا من بچ کو تعالرا واهلكا كورانا يسامن ان کے ساتھ الا مراتكا مگر خذو استا كانت من الغابرين ويفد فد کیدون کو نہ پا عذاب کی ان راورون کیو را الا اهل هذه القريه فديق كلوالو باندي رجزن سخت عذاب من السماء دي اسمان دي طرفنا بماء قانون يفسكون پدي وج چدوي نا پرماني کولا ولا قد ترقنا او يقينا پريهودا لمونغا منها ديغي كلينا ايته نقا بينه تنختار لقومي ياكلون دو پار دي ابر دي داسه قوم چه اقلري لوالو د پاه عبهتو پهکې وله او لګلیومونګه مدی نه مدینته اخ مرور دغویناشابا شباسلام په قاله نو او شبا سلام یاې بدو الله زما کوما بندې خاص کړلی الله تعلا له ورجل یوما او قی د لې په ور د آخرت بندډل آخره دوستتن ورځاختتو منې یقینو کوي والله تا سو او مگر زې په ملک په دنیا په ځما کې کې موږ سې دین په سات په اون کې فقط زبوه نو دی هغه ته درو جن ويل درو جن کو نو اخذتهم رجفتو نوونی ودې لرزلزللي اسما کې وقصيده فاصبحوا په دارهم جاسنين نو څل په وخت صبح کې په کورونو کولو کې مړي چخ شوي په ځما کې پوري فاصبحوا بغرزل زوي یدارهم پکورونا خپل کې یا سیمین پړمکه پراث زمکه کې مکه نومه سپریوتی او ادم او هلا کړي دي مم اديان او سمود او سموديان وقد تبین لک او وختاره دي تاسو ته حالت دغه ممتا کې نهیم د کو مکانو نو دی اوي کورونه دی اوي او که څکړو لهوم شیطان و دوی ته شیطان امالهم املونا دو دئی و نو بن کریو دوی لرا انیس سبیل در لاری نه توحید نو دسامی لارینا و کانوو دئی مستبسرین خو خیاران خو خیاران کتون کیو و او حالا کردے منگا قارونا و پیراؤنا و پیراؤن و او حامان لرا و لقد جاهم او یقین ناغلو دوی تا موسیٰ علی صلاة و السلام بل بیناتی پا کارمو جزاتو سرا پس تکبرو نو لویو کلزانی غٹو گانا لاغوی پیل عرضی پا ملکی پا ازمککی وما اگزانو سابقین او نو دوی بچ کی دونکی دے عذابنا تختی کې عذابنا بچنی شو نا تختی دا پا کلن اخذنا پس هر یو لرونی و منگا پی زنبی ہی پا گنادی اغصارا پا من غم نو بازی دو دوینا من اغصوگ ارسلنا علیه چراهو لگل منگ پاوی بانده حاسبا کانی ویشتون که سیلی توپاند کانی ور ویشتل یو بل بانده و من هم و بازی دو دوینا من اغده اخذت خود سیحتو چه ونی و اغوی لرد تیزی چغی چغی و دی الله پاک تبا بر باچو و من هم من خصفنا او بازی دو دوینا غدی چه خخ رو منگ بهی الارب پا زمکا که زمکا کن بازی ور خخ ومنهم وبعض د دینان مان هغه څوک هغه نه چې غرق کړي دي مونږه تراونیان قارون دا سموډیان اجان حال ذکر کا وما کان الله نو الله تعالی لیا ظلمهم چې پدی زو باندې ظلم کړي وي الله ظلم نه کړي ولا کنو لیکن, لیکن دوی ان کو څو پسانو په قلوبان یې ظلمون ظلم کوونکی مثل حال دې کسانو چې نیولې دي من دون الله ستواد الله تعالی نه انې مثال دې کسانو چې نیولې دي بيد الله تعالی نه اولیاء امداد گاران یا نیما بودان باطل تمثل عن کبوتې په شان دې حال دې جوړاګې د غړا نه دا هغه کنجونو کې چې جالې جوړې صبح ته غړا وایي صبح ته جوړاګې وایي اتخذت بيتا چې جوړې وي دې جوړاګې بيتن و اینا او حنال بیوتی او یقینا ڈیر کمزوری دی کورو نگنا انکبوت الانکبوت خامخا کور دی جولاگی دا مثال ذکر ذکر که مشرک ہوئی چه زبا بچ شما اللہ وستا مثال د جولا دی کور دی دا غنی فور دی غنی کور دی چه آغا کور جوئی که جو چه جو دا بلوی مضبوط کوری و چه باران راشی حوار راشی محلما شون تکیتاو کی تول کور لوران کې ایس پایدنشو مشرک از تم چه درگا دا درگاه دی غرولانی ولی او توواجد دا بهما بسم شي فول لو قانو یا لمون که چری پویدلی ان الله یکن الله تعال یا لمو پیژې حال ما دغ چا چې ی دنا چېدی بل نه کوي رامدد کوي مندونې ه سو اللهنا من ش کا هرر شوي که چاته دی اواز کوی برمز چې کاغ بوتان دی که انسانان دی کا ملی کې پیران پیراندي وغول عزیزل حقيم او خاص عقد زوراورو حکمتونو والا وتل کلم سالو او دا مثالونه نظربوه بیانومغا لن ناس د پار د خلقو وا ما یاقلوها او نه کويږي پدي باندي عقل ناخي منه کويږي نا الا العالمونا مگر عالمان چې الله په دین باندي پوي خلق الله پیدا کړ دي الله پاک شماوات اسمانونه والارض اسماکا دل حقی دا حق اختارت ہو رو دا پارا فی اِنَّ فِي ذَلِكَ لا فَدِيكِ لَآیَتًا خَامَخَد دَلِيل دِ لِلْمُؤْمِنِنِ دَفَارِ دِ مُؤْمِنَانُ اِمَانْ دَالُمْكُوْ